Elkarrera gina, zeigarren unitatea, jardunean, anaia arreben bilera. Ezin dugu horrela jarraitu. Aita gaur batekin, bihar beste batekin, eta etzi hurrengoarekin. Bera ez dago onenean, eta horrela ibiltzeak ez dio onik egiten, lehen azkainera. Irtenbide bat bilatu behar dugu denon artean. Bai, nik ere esan izuen lehenago. Onena da errez batean sartzea. Saltsoisoe iruditzen. An 24 orduan egongo da zainduta edo zer gertatuta ere. Eta guk ere aukera izango genuke nahi dugunean bisitan joateko. Erresidentzia batera. Baina badakizu zenbat kostatzen den erresidentzia bat hilero. Zuburutik burutik eginda zaude. Bai, begiratu dut eta eztain besterako. Ba, ere bai. Eta benetan esaten dizuet. Ezinezkoa da. Niri etzait iristen. Nai kostu gabiltza lenik ere gorka lanik gabe dagoenetik. Niko Beberres esaten dut. Beste aukera bat da berarekin astean zehar biziko den laguntzaile bat kontratatzea. Ze iruditzen zaizue? Horrela beretxean egongo litzateke aita berarentzat erosoa den lekuan. Astean zehar laguntzaile bat eta asteburuetan beste bat eta bien soldata eta gizarte segurantza ordaindu. Horri ezinezkoa ez da. Asteburuetan gu gordura gaitezke txandaka. Hiru asteburutik behin joan beharko genuke. Zer deritzozue? Bestela, badira asteburuetan buruetan ere lan egiteko prest dauden kanpotarrak. Eta ez dute gelegiko horatzen. Ez da ideia txarra, ez da? Kanpotar bat? Eta langileen espotazioa bultzatu? Proporzatzea ere. Hori ez da oso txukuna, egia da. Eguneko zentroak ere hor daude. Egunean zehar zainduta egongo litzateke, baina etxetik gertu. Eta etxera bueltatzen denean, gehu arduratu gaitezke. Zer diozue? Konforme? Konforme? Baina, baldago lekurik eguneko zentroietan, beteta egoten direla entzun dutnik. Badaezpada galdetu nuen aurrekoan, eta plaza pare bat libre daudela esan zidaten. Niri irtenbiderik onena iruditzen zait. Ni ere ados Baina aitari ere galdetu beharko diogu. Hemen ari gara berarekin zer egingo dugun eta iritzirik ere ez diogu eskatu. Gaur gauean esango diot, gure arrazoiak eta goraberak azalduzkero, ez dutute eragozpenik jarriko digunik?